Alô, MC G3 MC Naldinho Mr. Catra MC Primo é, Duda do Marapé MC Careca Felipe Boladão, tô todo arrepiado, sem neurose aqui, ó Não tem simpatia Felipe Boladão Logo nesse mês, Frank, que perdemos vários amigos Nosso funk tá de luto, mas a gente continua de pé Graças a Deus existe o nosso lindo movimento Vamos lá Thank you very much Que prazer tá cantando esse hino agora com MC Frank Ha <risos> ha Nossa parada da lacote, colete a prova de bala Coração é o lado forte, de mulher na somente é blindada o no alto do camarote, virei celebridade Desculpa, mas não tenho culpa, minha fama se espalhou pela cidade O whisky é absoluto, misture o que quiser Quanto mais fala mal, mais cresce a lista de mulher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 Assim que é, assim que é, com amigos pedemos pro funk ficar de pé, assim que é, assim que é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 molecha prova de bala coração é lado forte de molena somente a brincada celebridade desculpa mas não tenho culpa, minha fama se pela cidade quick um e absolute que quiser Escresa lista de mole mole cedo vai pra cena pela fama pra ganhar dinheiro pra fortalecer quem ama na praia do Guarujá com nossos amigos o amor de um